Я їх потруїв. Володійте сміливо. Квапливо сказала так. Він просочився у двері, що важко клацнули за ним, наче зітхнули з полегшенням. Мені не було коли роздумувати. За тиждень мала переїхати у цей дім, який просякнув пусткою. Мала навести тут якийсь лад, щоб можна було поставити фортепіано і розкласти бібліотеку. Голосно скрипіла підлога я постояла у коридорі, підійшла до крайніх праворуч дверей, де горіло світло, і штовхнула їх. Кімната була невелика, на вікнах висіли обідрані старі із ламбрекенами штори. Стояло вузеньке, саморобне ліжко, на таких сплять сторожі або чергові. Нещодавно тут хтось жив, подумалася мені. Треба розпитати цю стару химеру кому він давав притулок у чужому помешканні. У кутку на стіні висіла поличка. За прочиненими дверцятами щось ворушилося, відчинила їх, побачила величезну роду сову, що дрімала, сховавши у пір'я голову. Я стрепенулася, але помітила, кватирка відчинена. Птаха могла залетіти сюди будь-коли. Зрештою, таке сусідство навіть на користь. Поруч жива істота. Не так буде страшно. Ми стояли наупроти, як сестри. Кожна чимось екзотична. Я зі своєю стріхою волосся, що не пофарбувалося у фіолетове. Вона з могутнім дзьобом, рудою чуприною, беззахисною сліпотою. Поторкала її лапу, що схопилася за нестругану перечину між стінами полички. Лапа не вирухнулася. У кутку закиптюженої кімнати стояв старезний стіл з чорного дерева. Якби не фігурні оточени, він здавався б домоструганим. На столі були розкидані газети, датовані тижнем раніше. Під столом лежала сітка, яку належало б одягти на кватирку. Я вирішила, що сові це не сподобається, і залишила все, як було. Крім того, за столом був камін який обіцяв тепло і затишок, бодай на кілька вечерів. Якщо у цього будинку є серце, то воно б'ється саме тут, подумалось мені. Треба зійти вниз і набрати води з металевої діжки, що стоїть під ринвою. Схопила відро і рушила по скрипучих сходах. Вода була чиста, прозора, мов кришталь. Місяць лагідно дивився з висоти, десь на сусідній вулиці співали Піднімаючись знову у гору, відчула, що маю сили для роботи. Відчуття спустошення минуло. Прірва, яка відділяла мене від затишку і спокою, уже не здавалася такою глибокою. Перед тим, як працювати, я налила в таз льодяної води і обполоснулася, Відчула приплив енергії, а потім накинулась на стіни із сухою ганчіркою. Стояв такий крейдяний пил, що можна було задихнутися. Лампочка зробилася матовою і ледве пропускала світло, але кімната змінювалася. Сова несподівано ударилася в шипку, а потім шугнула до квартирки. Береза раз-пораз раз хльоскала вітами по шипках, розходжувався вітер так, що здавалося він схопить цю кімнату і занесе її між хмари, поставить на високій горі собі на навтіху. Вимівши пил і сміття, розвела крейду і почала білити, але волога не бралася. Довелося спочатку змити стіни ганчіркою. Я робила, як пружина. Бігала по сходах, як у сімнадцять. Мені пахла та крейда, як пахнуть найсвіжіші квіти літа. У мене не було втоми, не було смутку і жалю заскоєне. Коли змила підлогу і запалила у каміні газети – Упала на те, підозріле вузьке ліжко і намертво заснула. Розплющила очі вже по обіді. Лютував дощ, переливаючись через ринви, заповнені листям, танцюючи на підвіконні, вірьовками, стікаючи по склу. Благо дах у цій кімнатці не протікає. Можна отак полежати під стуки дощу, а потім зігріти кипятельником кави. Дивно, що й досі не холодно. Зненацька мені вчувся стукіт годинника, до того ж зовсім поруч. Я заглянула під ліжко і побачила невеличкий круглий циферблат. Будильничок давно не ставили на дзвінок, батарейка, напевне, стара. Але те, що він ожив і заговорив, здалося мені добрим знаком. Глава четверта Де Савка рушає в дорогу. Віроломний вчинок Савки уразив батька. По дорозі додому нотаріус думав про дітей інших добропорядних громадян міста. То були шанолюбливі слухняні діти, які зналися на етикетах, чемно віталися на вулиці, схиливши голову та знявши кепочки. Його син, його єдиний пізній син, дарунок неба, поводився жорстоко і цинічно, як варвар. Хритон Захарович завів його до хати Блідий з тримтячими руками почав знімати з себе пасок. Але мати влетіла і заступила собою хлопця. «Тільки не бий!» рваним голосом заволала вона. «Не смій його бити!» Сини батько оторопіли. Мати завжди була тихою домашньою куркою. Греблася то тут, то там, створюючи затишок у домі. Від неї рідко почуєш слово. А тут вона Визвірилася, ручко кинулась до них, піднявши вгору вироблені не за руками старі руки».